Розділ 17, в якому побачимо несподіваний казус із донцями, прибуття до Москви Семена Горобця, його допити, а також навідаємося в кабак під Пушкою. Іван Міюський та його донські побратими теж народилися в сорочках, бо хоч вони були закуті в кайдани, їхалися їм до Москви по-божому. У Переяславі до них підсадили ще двох колодників – панька Лучку і гавруся Мерешку. І це була необияка втіха, адже тепер доньці зібралися докупи тією ж кумпанією, якою вони прибули на січ із царевичем Симеоном, чи, як тепер виявилося, із Семеном Горобцем. Кальнеболоці ставилися до колодників, як до своїх братчиків. Давали їм ту саму їжу і питво, що споживали самі, і, зупиняючись на спочинок десь посеред поля, навіть знімали з рук ланцюги, аби Семен Горобець і доньці могли попоїсти по людському, а той перекинути чарупину другу чи запалити люльку. Але неволя є неволя. Після вечері, коли... Під таганом дотлівало багаття їм знову задягли на руки кайдани і котрийсь із донців заводив сумної пісні. Ой, упали на долину, сиві гей тумани. Ой, закували козаченьків. В залізні кайдані. Кальнеболодці байсті хором підхоплювали. Ей, закували козаченьків, Чорний ворон кряче, Що за ними в Московщині. «Ех, ніхто та й не заплаче!» Співав куріний добрий вечір, тонко підтягував, шморгаючи носом. Тхорик, і тільки Семен Горобець затято мовчав, був сам у собі. Так вони приїжджали далекі простори, поминаючи Білгород, Курськ, Орел. Всі ці містечка були смутні, сонні. В них копошилися заспані люди, які поглядали на козаків так, наче вони їм приснилися. Такою ж похмурою видалася їм і Тула. Хоч тут працювало чимало зброярень, і місто навіть мало свій Кремль – велику, тверджу, зведену на колишньому кордоні Московщини» приїхавши тулу, козаки заночували в полі на березі річки Упи, щоб можна було вмитися та напоїти коней. І тут-таки їх спіткала дивна пригода. Все начебто йшло своїм трибом. Розпалили багаття, зварили соломаху, випили, повечеряли, поспівали. На ніч донцям зодягли на руки кайдани. Та коли добрий вечір перед світом прокинувся, тільки й побачив на возах самі ланцюги. Один семен-горобець спав, як завжди, на передній підводі, а донців, як лизень, злизав. Добрий вечір підняв козаків за ноги, що за оказія? Але ніхто сном духом не чув, коли кайданники вивільнилися із залізя. Скинули його з себе, наче ті сорочки, в яких народилися, і подалися не відкуди, ні ступні, ні сліду. Добрий вечір видобув із кишені шаровар ключа, яким він сам замикав колодки, і розгублено закліпав важкими повіками. Тоді з-під лоба подивився на своїх гайдамаків Іваника, Тхорика і Овкотруба що потупили очі, мов би, шукали сліду в прибережній траві. «Таке, як хап ухопив», – сказав Тхорик. «Мабуть, водою пішли», – кивнув у бік річки вовкотруб. «Жодного знаку». «Ха, чортівня якась!» Добрий вечір з підозрою подивився на Кирика. «Ти теж нічого не чув?» «Та як тобі сказати, отамане?» – замислився Кирик. Чув серед ночі, як щось ніби свиснуло. Прокинувся. «І що?» – викотив на нього очі добрий вечір. «Та що?» – ховрахи виглядали, он там звів сюга. «А доньці ще були?» «Були», – кивнув Кирик. «Я заснув, тоді знов чую тупіт. І що?» Спитав добрий вечір. Та що? Ген там коники з трибунці перебігли дорогу. А вони що, підковані були? Хто? Та коники ж. Ну, чому ж підковані? Кажеш, чув тупіт. Це в кого яке вухо, мовив Кирик. Один почує шурхіт, другий шелест, а третій тупіт. Буває, терпляче погодився добрий вечір. А донці тоді ще були? Були. І що? Нічого. Хм, тут без нечистого не обійшлося, сказав Добрий вечір. Якесь наслання. Та чому ж наслання? Кирик дивився собі у вуса. Серед козаків трапляються штукарі, які без ключа відмикають льохи і в'язниці. Той часом не с них? Прик розпитав Добрий вечір. А хіба Іван Міюський на такого не схожий? Чому ж він не зробив цього раніше, а встругнув вже перед самою Москвою? «Нас шкодував», – сказав Кирик. Ждав, що ми самі їх відпустимо. «Еге, відпустимо. І що тепер з нами буде?» «А що? Як довеземо того, кого там виглядають найдужче, Нам багато чого пробачиться». Семена... Теж можемо не довести. З підозрою подивився на Кирика Добрий вечір. І тут озвався досі мовчазний Семен Горобець. Мене, якби й розкували, я не тікав би, сказав він. Мушу випити цю чашу до дна. За далекою дорогою збігло й літо. І козаки із закутим Семеном Горобцем в'їхали до Москви аж у вересні. Зустріли їх, можна сказати, врочисто. Біля земляного міста, навпроти смоленських воріт, вишикувалися дві шеренги ратних людей стрілецького приказу під командою сотника Чадуєва. Добрий вечір упізнав його здалеку і подумав, що ображений на козаків царський посол тепер жене злість не лише на самозванцеві, а добереться й до нього курінного добрий вечора, згадавши їхні пересварки у грецькій хаті. Та й утеклих колодників йому не пробачить. Але події закрутилися трохи інакше». Бо вся увага впала на того, кого тут ждали найдужче. Четверо дебелих стрільців, вхопивши Семена горобця за руки й ноги, пересадили його з козацької підводи на воза, із дибою, запряженого трійкою коней, в якому колись везли через Москву степана Разю, примоцували бідолашного за руки й шию до диби і покотили Тверською вулицею у Кремль до земського приказу. Процесія була величава. Попереду йшла сотня стрільців у парадних каптанах із військовими хоруговами, демонструючи ратну Вікторію, мов би, це вони захопили в бою найбезп... найнебезпечнішого державного злочинця і везуть на розправу. Услід за возом і з дибою з строєвим кроком ступала ще сотня радних людей, озброєних мушкетами. Козаків з їхніми трьома підводами відтіснили вбік, наче вони були тут п'ятим колесом до воза. вечір із і скальнеболодцями трохи пом'ялися, ні в сих, ні в тих, а потім, припнувши верхових коней до возів, і собі рушили вслід за стрільцями. Зате їх уже ніхто не припинив біля брами Кремля. У дворі земського приказу вже стовпилася юрма. Бояри, окольничі, думні дядьки, піддячі, серед них, певно, і сам Щоголів. Чиновні люди з інших приказів, розбійницького судного, таємних справ, панахидного, хлібного тощо. І всім їм уривався терпець, якомога швидше провести слідство, над самозванцем. І Як жаль, що Семен Горобець, примоцований до диби, не бачив понад юрбої однієї людини, чия присутність тут, напевно, додала б йому гонору. З царської башти Кремля на нього пильно дивився оленячими очима сам Олексій Михайлович. Він аж тремтів від цікавості. Так кортіло зблизька роздивитися хлопця, що назвався його сином. Але царська велич не дозволяла йому зійти вниз до самозванця. Виходило б так, що ніби він сам має сумнів, чи не підмінив стряпчий Савостьянов його рідну дитину, чи не схожий цей хлопець на нього. Метушився у натовпі, мабуть, найбільше стривожений самозванцем царський сват Артамон Матвеїв, голова посольського і разом малоросійського приказу. В довгому парчевому каптані, з відкинутими за спину порожніми рукавами в соболиній шапці, він підійшов до запорожців стовмачем фролкою Грязним і великодушно сказав, що їм. Прощається втеча донців. Адже всі добре знають, яким чудовиськом є Івашка Міюська, давній поплічник Степана Разіна. Головного душогуба давно вже четвертували, а цього Міюську досі не можуть схопити. Він ще недавно з двома сотнями горлорізів таке витівав на Дону, що там не могли проїхати ні торгові, ні служиві люди». Після того, бач, опинився на Січі із Лжецаревичем. Тож вони, запорожці, мусять, де тільки можна розшукувати Івашку Міюську з його скаженою зграєю. А натомість цар відпускає на волю раніше затриманих через самозванця Прокопа Семенів, тобто Перепелицю, процика Золотаря, Трохима Троцького та всіх козаків, що приходили в Москву що лобитною від сірка. Добрий вечір, гречно подякував боярину Матвієву за довіру, сказав, що тепер і вони запорожці вже спізнали, який зух цей міюська, з підстоячого піддошиви випари. Характерник, майже пошепки, мовив добрий вечір. Хто не зрозумів Артамон Матвєєв І подивився на фролку Грязіна Колдун Витломучив фролка Таді горіть йому на кострі Сказав Матвєєв Кальнеболоці відпустили з дозволом Заночувати в болотному заїзді А далі Вільному воля Вони на силу вилузалися З того шарварку Що дедалі тіснішав на земському дворі І тільки тут Тхорик котрий весь час озирався, шукаючи очима Семена Горобця, раптом спохопився. «А де ж Кирик, панове? Ми ж загубили Кирика». «Знайдеться», – сказав добрий вечір. «Москва – це велике село». Семен Горобець змирився з долею. Він був готовий до страти, але не думав, що його піддаватимуть таким нелюдським тортурам. Тим більше не сподівався зустріти в підклітті холодної катівні того самого мучителя, котрий приходив у лохвицю з воєводою Мишецьким. Це був відомий на всю Москву кат Казатул, зодягнуний у роду хламиду кольору висхлої крові. З відкинутим на плечі каптуром він так само посміхався, до семен широким жаб'ячим ротом хоч звісно не впізнав його адже в лохвиці казату мордував хлопчину недолітка окрім голови розбійницького приказу боярина Окула та судного дяка Павсікакія, на допит прийшли Артамон Матвієв, товмач Фролка Грязін, Чадуєв і Щоголів а також піддячний розбійницького приказу Доброхотов, котрий списував на папір покази самозванця. Семен Горобець стояв перед ними голий до пояса, зі зв'язаними за спиною руками і грубим путом на ногах. На його смаглявому тілі виразно віднілося вісім білих цяток, ніби залишених доторками чийогось перста. Він не був переляканий, Хіба легка блідість торкнулася обличчя й губ? Юнак сказав, що справжнє його ім'я – Семен. Походить він зі знатного польського роду Вишневецьких. Батька його звали Яремою, а родина жила в Варшаві. І ось якраз там, під Варшавою, коли він прогулювався понад Віслою, його спіймали німецькі розбійники і продали Глухівському купцеві Дементію. А той перепродав його як пса Литвинові Єгупові. Прожив Семену Глухові трохи більше місяця, а тоді знайшов там собі товаришів, і вони разом втекли до Харкова. Звідки пішком до Чугуєва, потім на річку Донець і далі на Дон. Там на Дону він зійшовся з Іваном Міюським. Згодом вони з Іваном та його козаками пішли на Січ, оскільки Іван, як і його товариш Степан Разя, був українцем. Боярин Окул запитав, хто підмовив його назватися царевичем Симеоном. «Я сам», – відповів Семен Горобець. «Скую, блядословіш!», – сердито спитав Окул. Фролка Грязін переклав. «Навіщо брешеш?» «Мене ніхто не намовляв», – затято сказав Семен. Боярин окул кивнув Казатулові. Кат узяв довгий кінець мотузки, якою зв'язані були Семенові руки, і кинув на гад, на гак під стелею. З внутріним риком потяг його так, що хлопець став навшпиньки. Ледве торкаючись, Кам'яної підлоги. Це була сторчова диба, що розтягувала жертву і вивертала на руках суглоби. Казату узяв сирицевий батіг і почав навхрест шмагати Семена по голій спині. Перед кожним ударом він теж по звірячому рикав, наче це додавало йому сили. Хлопець не кричав. Лише здригався в судомах і страшно зіпав ротом. Здавалося, він ось-ось задихнеться. Коли Семен безживно повиснув на матусі, казатул опустив батога. Через певний час він линув в обличчя зомлілому хлопцеві циброводи. І той поволі розплющив очі. Від нього зажадали сказати правду. Семен Горобець не зовсім розумів, якої ж таки правди від нього хочуть. Але цього разу змінив свідчення. Він є хлопський син із тієї таки Варшави, де натерпівся всіляких знущань і принижень, тому втік аж на дон. Судний дяк повсікакий ще раз запитав, хто його напоумив видавати себе за сина царя. І Семен зрозумів, що саме це їх цікавить найбільше. Казату заніс за плече батога. «Не треба, не треба, я скажу», – мовив Семен. «Ну, Іван Міюський, сказав він, знаючи, що вже нічим не побільшить Іванову вину перед боярами. «Прелість», – вигукнув Матвєєв. Казатул став з іншого боку від жертви і з криком "Берегися, жгус!» виснув батогом. Лупцював Семена доти, поки він знов знепритомнів. Дяк Павсікакій порадив допитати його вогнем. Казатул роздмухував жару гарнилі, взяв довгу шпицю і розпік її до червоного. Семен знову заговорив. Він зізнався, що є сином міщанина із Лохвиці – Івана Горобця. Надон помандрував у пошуках кращої долі, і там зустрів казачого вождя Івана Міюського. Саме Міюський під час купання в річці побачив на тілі Семена незвичайні знаки. І так йому прийшла думка про Боже знамення. Тоді він підбив хлопця назватися царевичем Симеоном Олексійовичем, щоб зворохобити Московщину, зібрати велике військо і, покликавши на підмогу Кримську Орду, піти на Москву ромити бояр. Тут уже Артамон Матвієв не витримав і викрикнув те, що вони хотіли почути від самозванця. «Хіба не сірко підбив його стати лже Симеоном?» Ні, важко дихаючи, відповів Семен Горобець. Сіркові я сам сказав, що я є сином государя Олексія Михайловича. І він повірив. Кошовий нічого лихого не мислив проти Москви. І шанував мене лише як царську кров. Казату узяв розпечену шпицю і, посміхаючись, Підніс йому до грудей. Притиснув до білої цятки, аж зашкварчало. Глухий крик вирвався з горлянки Семена. Але жодного слова. Майстер Казатул катував його три дні. Під час тривалих допитів до екзекуції могли долучитися і інші підручні умільці заплічних справ. Мастак Нагая – кліщовий мастак, дибовий тощо. Але Казатул не бачив користі в таких помічниках, які тільки плуталися під ногами і заважали зосереджено і послідовно вибивати зізнання, як вибивають ціпом зерно зі снопа. Іноді ці вискочки-живолупи через надмірну заповзятливість та недосвідченість ставали призвіцями передчасної смерті злочинця позбавляючи весь каральний процес головного – при вселюдної показової страти. Казатул був у цьому ділі незамінний. До жертв завжди ставився дуже уважно і поблажливо. По-своєму він їх навіть любив, адже саме смертники вселяли Казатулу віру в його божественну місію. Він звільняв світ від найбільших злочинців І якщо був не Богом То щонайменше його десницею Яка вершила правосуддя Сотник Чадуєв і піддячний Щогалєв Запитали в Семена Горобця Чому ж він, знаючи, що правда за царськими послами Прийшов до грецької хати Щоб їх убити Бо я тоді вже й сам увірував, що єсьм царевичем Симеоном. Ледве володаючи язиком, мовив Семен Горобець. «Как?» – зумілися бояри. «Коли надовго залажеш у чужу шкіру, вона приростає до тебе». Боярин сказав, що він не вдавав із себе юродивого, бо це йому не допоможе. «Я не юродивий заперечив Семен. Але блажен, хто вірує. На запитання Дяка Павсікакія, навіщо Горобець погодився з намови Іваш Каміюськи стати самозванцем. Він відповів, що краще один рік пожити царевичем, ніж вік звікувати холопом. Але ж ти не був жодного дня царевичем, сказали йому. Ти став ошуканцем і лиходієм. Був. Затято відповів Семен Горобець, а може, і є, тонка сльоза змійкою поповзла по його щоці. Після сумлінно виконаної роботи майстер заплічних справ казату щовечора заходив у кабак под пушкою. І йому подобалося, як на його появу враз притихали, підібгавши хвости, досі сміливі. Бражники, як вони злодійкувато опускали очі. Казатул не мав сумніву, що кожен із них заслуговував кари. Якщо не смертної, то принаймні побиття батогом чи різками. Покитьки, вони сахаються майстра заплічних справ, називають його катом, остерігаються торкнутися не те, що його самого, а навіть речей, які побували в руках казатула. Зате він має тут у кабаку под пушкою свій окремий куток за чорною завісою, свій стіл і навіть свій посуд. До нього, окрім Казатула, більше ніхто не стромляє своє свиняче рило. Казатул любив свою роботу, хоч колись і гадки не мав, що стане катом. Він був сином знаного шивця Бабоєдова який витягся в нитку, щоб усіма правдами і неправдами віддати Нікіту, тоді казатул ще звався Нікітою, у стрільці. Хлопець, наділений неабиякою силою та спритом, міг би стати кремлівським риндою в охороні царя. Та одного разу спіткнувся. Глупою ночі він пограбував і скалічив купця Опліухіна. Нікіті загрожувала каторга, але в розбійному приказі хтось вирішив, що з цього костолома може вийти нічогенький кат. Хоч у Москві душогубців не бракувало, знайти серед них путящого учна на заплічного майстра було непросто. От дивина, бузовір, голінний до вбивств і знущань над ближнім, не готовий робити це згідно з законом у всіх на очах щоб уникнути ганьби і презирства, Нікіта Бабоєдов погодився, вимінявши за позірну ганьбу правдиву волю, а невдовзі переконав себе, що примарне безчестя насправді є найбільшою чеснотою, недоступною слабкодухим. Він карав лиходію і звільняв цей лукавий світ від зла. Нове ім'я Казатул йому дали в розбійному приказі. Розбишака Нікіта відійшов у минуле разом зі своїми вільними і невільними провинами. Спочатку Казатул став учнем вже підтоптаного ката Хлібосолова. Науку хапав на люту і швидко, швидко перевершив вчителя. Навчання починалося з дерев'яної кобили. На яку замість злочинця клали змайстровану з березової кори спину. Хлібосолов показував, як треба шмагати зловмисника навхрест, від плеча до поперека, але так, щоб кінець батога не діставав голови і боків, бо тоді катований спустить дух до зізнання або не дотягне до привселу людної страти. Березова кора від ударів швидко репала, кришилася. Тому Казатул замість ламкої спини сам виготовив людське ганчір'яне опудало з головою і ногами. Вправлятися на опудалі набагато зручніше. Будучи сином Шевця, Казатул умів працювати зі шкірою. Він сам робив досконалі канчуки, сирицеві тріпачки та вузлуваті батоги з трьома хвостами. Дерев'яні руків'я до них казатул запропонував замінити на плетені з реміння колодки. Вони щільніше тримаються в кулаці. З різками казатул теж був проворніший за хлібосолова. Він помітив, що підстаркуватий майстер тримає березові дубці не у вологому місці. Через те вони швидко розсихаються, втрачають вагу та гнучкість. До того ж, Казатул порадив складати в каральний жмут не десять різок, а щонайменше п'ятнадцять, і перев'язувати їх у трьох місцях, тоді вони і тримаються довше, і завдають дошкульнішого удару. Хлібосолов спершу сердився, що це яйце повчає курку, але загалом тішився учним. І, будучи добросовісним катом, як усі поважні заплічні майстри, звернувся до розбійницького приказу, щоб казатулові подвоїли кількість кормових дєнях, оскільки на час навчання йому призначили лише мізерну харчову пайку арештанта. Завершивши свою тонку науку четвертуванням, зокрема усіченням голови, Майстер Хлібосолов передав заплічне ремесло в надійні руки і з почуттям виконаного обов'язку відійшов на спочинок. Перед тим Казатул з певним острахом запитав у вчителя, куди ж він тепер піде, на що Хлібосолов відповів, що подасться або в монастир, або сторожуватиме десь при тюрмі. Після того Казатул став головним заплічним майстром Москви. І виконував свою роботу добросовісно, ба навіть з любов'ю. Що відоміший і небезпечніший був злочинець, то більше задоволення отримував казату. Адже, знищуючи одного головоріза, він мстив за погублені душі сотень, а то й тисяч людей». Найбільшою подією для нього стало четвертування розбійника Степана Разіна, чию голову, руки й ноги Казатул сам розвішував на болоті. Під час страти Разіна на царській башті Кремля стояв сам государ Олексій Михайлович. На смертну кару дрібних лиходіїв він не дивився. Був м'якосердий. Тому й дістав лагідне прізвисько Тішайший. Але... Ось знов підоспіла година, коли Вседержитель неодмінно споглядатиме роботу Казатула. Страта самозванця ще кожного царя не лишала байдужим. Адже ці ошуканці, зазіхаючи нас їхнє святе ім'я і трон, приносять найбільшу смуту в державу. У Казатула вже свербіли руки, відтяти ходіїві голову, та виникла проволока. Несподівано для такого випадку в розбійному приказі постановили відбути перед стратою стадію каяття. Самозванець мусив провести 10 днів у покаянні збі, тиждень постити, відтак сповідатися, каятися, а потім, залежно від щирості каяття і на розсуд попа-сповідальника, міг навіть прилучитися до святих тайн. «Добре, що не виліло ще пузом медом помазати», – подумав казатул, сидячи за своїм столом под пушкою. Кров'ячі очі сьогодні йому не смакували, вони тхнули застояною кров'ю. Казатулові вважалося, що вони, ті очі, злякано вирячилися на нього, і він ковтає тваринічий переляк. Лойова свічка над його столом теж смерділа яловою Тухлятиною. Раптом у кабаку почувся незвичний гамір. Казатул трішечки відхилив завіску і побачив крізь щілину, що під гармату ввалився гурт козаків. Напевно, із тих, що привезли з Запорожжя вже царевича Симеона. Та й досі шукають у Москві чи то вчорашнього дня, чи то пригод на свою матню. Казатул не раз бачив у кабацькому чаду запорожців, що приїздили з щолобитною до малоросійського приказу, чи до самого царя, до якого їх не підпускали бояри. Казаки спершу п'ють, потім усі як один закурюють люльки, тоді співають, а далі не вгадано, що кому стрельне в голову. Можуть, наславши ману, розрахуватися гудзиками замість грошей, і ніхто того не помітить. Можуть затіяти бійку, потрощити посуд, перекинути кабак догори дном і звітритися. Наче їх тут ніколи й не було. Наче вони приснилися. На таких управи немає. Якби казатулова воля, він цих вітрогонів не підпускав би не те, що до царя, а й до самої Москви. Ось і цього разу. Ще не пили пили. Не співали, ще казатул знехатя доїдав коров'ячі очі, щоб не пропало добро. А вже котрийсь волоцюга відхилив завіску і встромив у пройму поголену голову з оселецем. «Можна!» – казатул розгубився. Взагалі-то не він запровадив цей дурний звичай сахатися заплічних майстрів, як прокажених. Так, триматися від нього треба чим далі. Але тільки зі страху й шаноби, а не через допотопні забобони про нечистивість мерзенного ката. У Запорожців, видно, таких пересудів не було. Тому цей козак дивився на нього приязно і з цікавістю. «Як тебе звуть?» – спитав запорожець, шукаючи очима, де сісти. Але другого стільця тут не було. Казатул, а я Максим Щербак. Може, чув? Казатул знизав плечима. Чи не зрозумів, про що його запитують? Чи ніколи не чув про Максима Щербака? – Це ти страчуватимеш самозванця? – поцікавився Запорожець. – Чого? – Самозванця, ти каратимеш? Казатул здогадався, про що той питає, але від здивування тільки роззявив широкого рота. Запорожець уже сидів на стільці проти нього і усміхався ще приязніше. «Я?» – сказав Казатул. Максим Щербак розпитав у нього, коли це буде. Казатул сказав, що 17 вересня, і про це вже знає вся Москва. Скрізь тільки й мови, що про страту самозванця. Столом протупотіла зграйка тарганів, але їхній тупіт – Чув лише Максим Щербак. «Жаль!» – зітхнув він. «Не уж та ліходє я жалко!» – з підозрою спитав казату. «Та ні, жаль, що нас там не буде, бо ми завтра від'їжджаємо». У кабаку по той бок завіски, раптом почулася пісня. «Козак від'їжджає, дівчинонька плаче, куди їдеш ти, козаче?» Це куріний добрий вечір з затягу з тим басом. А йому тонко вторили на дівочий голос Тхорик, Іваник і Вовкотруб. «Козаче, соколе, візьми мене з собою на вкраїноньку далеку». Мои уже спевают, – задоволенно сказал Максим Щербак. Ой, лишь бы не буянили. Может, выпьешь из нами? Не положено. Да я и не пью. Чего ж так? – спытал Максим Щербак. Слабый? Рука должна быть твердой и точной. А ну покажи. Что? Руку. Казатул завагався, не знаючи, як він повинен показати руку, але трохи подумав і виставив правицю долонею вперед. «Віш? Ого!» – вигукнув Максим Щербак і несподівано взяв казатулову руку в свою. Заплічний майстер здригнувся. Вже вісім років ніхто з людей не торкався до нього, окрім жінки Пульхерії та синочка Акіма. Сам він часто брав за шкірки злочинців, а щоб хтось діткнувся його пальцем, такого не було. Козак з цікавістю дивився на його мозолясту, тверду, як підошва долоню. «Довго жить будеш», – сказав Максим Щербак. «По чому знаш?» «Ось, бачиш?» Він показав на життя, майже стерту на долоні руків'ям батяга і сокирищем, але внизу долоні вона вихоплювалася майже до кисті і закінчувалася розгалуженим колоском. І що? спитав казатул. Колос житимеш довго і щасливе, і жде тебе слава велика. Спасіба, козак! Токма жизнь наша, це ігра в зернь. Ніхто не ведає, що вона тебе підкинєт. Я відаю, знаю, що кажу. Ти ні як знахарь, мілок, посміхнувся Казатул І подумав, що таких відьмаків переважно спалюють на вогні. Під його сокиру вони не потрапляють. А чим посуліш? Запорожець його не зрозумів. Чим поручишся, що жизнь мені такая отмерена? Чим? Максим Щербак чудно всміхнувся. Головою. Бідна моя головонька, що чужая сторонька. Кальниболодці завели нову пісню. А що каже самозванець? спитав Максим Щербак. Блядословит. Про сирка? Не, про сирка ни слова плохого. С огня спрашивали, не подстрекал ли Кошевой его назваться царевичем. Нет, грит, все на Ивашку-Миюську сваливает. Завтра чай исповедует его поп. Там и посмотрим. А цар с зным. Чего? Цар, пытаю, встречался с самозванцем. Не царское это дело с богохульниками встречаться. «Ога, ну, сказав Максим Щербак. «А чого же? А що, коли він і справді царевич?» «Ні хули, казак, не сей крамолу!» Хіба ти не бачив, що він схожий на царя? «Доволі!» – сказав Казатул, «Не віля на мене судачити бентам!» Він порадив Запорожцеві, чим швидше вибратися з Москви бо з такими балачками той може позбутися голови, якою щойно ручався. Максим Щербак підвівся, злегенька кивнув і вислизнув за чорну завіску. Казатул кинув до рота останнє коров'яче око і ледве не вдавився. Він лише тепер зрозумів, що стільця під козаком не було. Сидів той відьмак, а чи висів, невідомо на чому. Виходячи з кабака, заплічний майстер намагався не дивитися на козаків, що химерними тінями хиталися в скупому світлі лоєвих свічок. А ще й на дворі його наздогнала пісня. «Гей, як крикне, козаченько, догаю, догаю, наїжджайте, вороженьки, сам вас викликаю». Казатул не тямив, про що співають запорозькі розбишаки, але їхні задиристі голосини діставали його до самої печінки, аж холодок пробігав усім черевом. «Життя – це грав зернь», – думав він, – «тільки зернь ту кидає нелюдська рука».